Розділ 11. Зв'язування заліза. Я сидів у фургоні абенті ззаду. Це було чудове місце для мене. Там зберігалося сотні пляшечок і згортків. Воно було просякнуте тисячею запахів. Моєму юному розуму воно зазвичай видавалося цікавішим за візок мідника, але не сьогодні. Попередньої ночі був сильний дощ, і дорога перетворилася на густе болото. Позаяк конкретного графіка трупа немало. Ми вирішили зачекати день або два, щоб дороги просохли. Таке бувало доволі часто. І саме тоді Бенові випадала ідеальна можливість удосконалити мою освіту. Тож я сидів за дерев'яним робочим столом у задній частині Бенового фургона. Та мучився через необхідність змарнувати день, слухаючи його лекції про те, що я вже розумію. Буде Daily до of internet, е, після цього розділу. Мої думки, напевне, були очевидними тому що Абенті зітхнув і сів біля мене. Не зовсім те, чого ти очікував, Егеш. Я трохи розслабився, знаючи, що цей його тон віщує тимчасовий перепочинок від лекції. Він зібрав жменьку залізних драбів, які лежали на столі, та задумливо от ними, не випускаючи з долоні. Він поглянув на мене. Ти навчився жогулювати одразу? П'ятьма кульками одночасно і ножами надоначу? Згадавши, як це було, я трохи зашарівся. Тріп по перервах не давав мені спробувати навіть із трьома кульками. Змусив мене джонг жонглювати двома. Я навіть опустив їх кілька разів. Так і сказав Бенові. Отож, відповів Бен, опануй цей фокус і зможеш вивчити інший. Я гадав, що він підведеться та повернеться до уроку. Але цього не сталося. Натомість він простягнув ту жменьку залізних драбів. Що ти про них знаєш? Він побрящав ними, тримаючи в руці. В якому розумінні? – запитав я. «З погляду фізики, хімії, історії». «З погляду історії», – широко всміхнувся він, приголомши мене своїм розумінням історичних подробиць. «Ейліра». Я вже якось питав його, що означає «Ейлір». Він заявив, що це означає «мудрий». Але я в цьому сумнівався, бо бачив, як при цьому скривилися його вуста. Колись давно люди, які...» «Наскільки давно?» Я з удаваною, удаваною суворістю насупився на нього. Близько двох тисяч років тому. Кочовий народ, який блукав неподалік від гір Шалду, згуртувався під владою одного вождя. Як його звали? Гелдред. Його синами були Гелгім і Гелдар. Тобі зачитати весь його родовід чи переходити до суті? Я гнівно подивився на нього. Вибачте, пане. Бен випрямився та зобразив таку захопочену уважність. Що ми обидва мимоволі усміхнулися на весь рот? Я почав знову. Гельдред врешті-решт узяв під контроль передгір'я шалду. Це означало, що він узяв під контроль і самі гори. Народ почав засівати землю. Його кочовий спосіб життя був забутий. І він потроху почав, бо ще до суті попросив Абенті. Він кинув драби на стіл переді мною. Я проігнорував його, як зумів. Він котрував єдиний велике та легкодоступне джерело металу на великій території. І невдовзі його представники також навчилися найбільш вправно обробляти ці метали. Вони скористалися цією перевагою та здобули чималі статки і владу. До цього часу найпоширнішим способом торгівлі був бартер. Деякі великі міста створювали власну валюту, але за межами цих міст їхні гроші оцінювалися лише на вагу металу, з якого були зроблені. Металеві зливки краще підходили для бартеру, а цілі металеві зливки були незручно носити. Бен блискучно зобразив вираз обличчя знудженого учня – Ефект трішечки псувало лише те, що він днів два тому знову спалив собі брови. Ти, сподіваюся, не будеш розводитися про переваги репрезентативної валюти. Я глибоко вдихнув і вирішив не мучити Бена так сильно під час його лекцій. Колишні кочівники, які тепер звалися Шалдим, першими запровадили стандартизовану валюту. Якщо порізати один невеличкий зливок на 5 шматочків, виходить 5 драбів. Я заходився складати драби до купи. У два ряди по п'ять штук, щоб у навочі сказано. сказане. Вони скидалися на маленькі металеві зливки. Десять драбів дорівнюють мідному йоту. Десять йотів – непогано, – втрутився Бен, сполохнувши мене. Отже, ці два драби – він простягнув мені парочку драбів для огляду – вони могли б походити з одного зливка, так? Насправді їх, мабуть, викорбували окремо. Відчуваючи на собі сердитий погляд, я поступово замовк. Звісно. Отже, їх і досі щось поєднує так, він зиркнув на мене ще раз. Я з цим не дуже погоджувався, але розумів, що його краще не перебивати. Так. Він поклав обидві монети на стіл. Отже, якщо посунути один, має верхнутися і другий, так? Я погодився, суто для. суто для годиться. А тоді простягнув руку, щоб посунути один. Але Бен перехопив мою руку і хитнув головою. Їм спершу треба нагадати. Власне кажучи, їх треба переконати. Він дістав миску та вилив у неї тягучий згусток соснової, жижі. соснової живиці. Занурив у живицю один з драбів і приліпив до нього інший. Вимовив кілька слів, які я не розпізнав, і поволі розділив монети. Між ними протягнулися ниточки живиці. Одну монету він поклав на стіл, які я не розпізнав, і поволі розділив монети. Між ними протягнулися ниточки живиці. Одну монету він поклав на стіл, а другу залишив в руці. Тоді пробу мотів щось іще та розслабився. Він підняв руку і драп на столі повторив його рух. Він покрутив рукою на всі біч, і брунатна залізячка заскакала в повітрі. Він перевів погляд із мене на монету. Закон симпатії – один із найосновніших складників магії. Він твердить, що більше подібності між двома предметами, то сильнішим і симпатичний зв'язок. Що сильніший зв'язок – то легше їм впливати один на одного. Твоє визначення тавтологічне. Він поклав монету, спробував витрати живицю з рук ганчіркою майже безуспішно. Я його... Його лекторська маска поступилася місцем широкій усмішці. Він замислився. Здавалося б, від цього жодної користі, чи не так? Я невпевнено кивнув. Каверзні запитання під час його років аж ніяк не були рідкістю. Ти б волів замість цього навчитися кликати від. Він хитро позирнув на мене. Прибав мотив яке слово, і довкола нас зашухотіва полотняна стеля фургон. Я відчув, як по моєму обличчю розповзається хижий усміх. Кепско Ейлер. Його усміх теж був хижим і диким. Перш ніж навчитися писати, треба завчити алфавіт. Перш ніж грати та співати, треба вичити положення пальців на струнах. Він дістав папірець і начеркав на ньому кілька слів. Штука в тому, щоб міцно тримати в голові ала. У їхній зв'язок потрібно вірити. Про їхній зв'язок потрібно знати, він передав поперед мені. Ось фонетичний запис. Це називається симпатичне зв'язування паралельного руху. Попрактикуйся. Старий, сивий, безбровий. Він став нагадувати Вовка ще більше, ніж до цього. Він пішов мити руки. Я очистив розум за допомогою кам'яного серця. Невдовзі я дрейфував. У морі безпрестагнуло спокою. Два шматочки металу я склеїв сосновою живицею. Закріпив у думках Алар, віру в батіг стосовно зв'язку між двома драба, драбами. Проказав слова, розділив монети, промовив останнє слово і став чекати. Ніякого припливу сили, ніякого вибуху жару чи холоду. Мене не осяяв ясний промінь світла. Я серйозно засмутився. Ну наскільки можна було засмутитися у стані кам'яного серця? Я підняв монету, яку тримав у руці. А монета на столі піднімалася подібно до неї сама собою. Це була магія, жодних сумнівів. Але я почувся доволі розчарований. Я очікував, не знаю, чого, але не цього. Решта того дня минула в експериментах із простим, симпатичним зв'язуванням, якого навчив мене Абенті. Я дізнався, що пов'язати між собою можна майже все – залізний драп і срібний талант. Камінь і шматочок плоду. Дві цеглини, грудку землі та одного з віслюків. Години за дві я зрозумів, що можна обійтися і без соснової живиці – коли я запитав про це Бена, він зізнався, що вона лише допоможний засіб для концентрації. Здається, його здивувало те, що я здогадався про це сам. Дозвольте мені дуже швидко розповісти про симпатію в загальних рисах, оскільки вам, напевно, знадобиться лише приблизне розуміння цих механізмів. По-перше, енергію не можна створювати чи знищувати. Коли людина піднімає один драп, а другий здіймається зі столу, той, що в руці, здається таким важким, ніби людина підіймає обидва. Тому що, в принципі, так і є. Це теоретично, на практиці ж людина здається, що вона підіймає три драби. Ідеального симпатичного зв'язку не існує. Щоб більше не схожості між предметами, то більші втрати енергії. Вважайте, що це все одно, що акведук із течією із течею, який тягнеться до водяного колеса. Добрий симпатичний зв'язок протікає дуже мало, і в ньому використовується більша частина енергії. У поганому зв'язку без дечдірок, дуже мало з тих сил, які на нього витрачають, ідуть на бажаний ефект. Наприклад, я спробував пов'язати шматочок кариди зі скляною вляшечкою води. Подібності між ними було дуже мало. Тож, хоча пляшка води важила фунта зо два, коли я спробував підняти кариду, здалося, ніби я піднімаю 60 фунтів. Найкращий зв'язок на моїй пам'яті був між половинками гілки дерева, яку я переламав надвоє. Після того, як я осягнув цю маленьку часточку симпатії, Бен навчив мене інших. Десятк. Десятків симпатичних зв'язувань. Сотні маленьких хитрощів для направлення сили. Кожне з них було окремим словом у величезному словнику, який я тільки почав опановувати. Це доволі часто втомлювало. І це я ще не розповідаю вам про найскладніше. Бен і надалі потроху навчав мене інших галузи знань. Історії, арифметики та хімії. Проте я хапався за все, чого він міг навчити мене про симпатію. Своєї, е, своїми таємницями він ділився потроху, змушуючи мене довести, що я одну, перш ніж розкрити мені іншу. Але я, здається, мав до цього хист, який значно переш, е, перевершував мою природну схильність до засвоєння знань. Тож чекати ніколи не доводилося довго. Я не намагаюся натягнути, бо цім томій шлях завжди був рівним. Та ж цікавість, яка диктувала мені пристрасне бажання вчитися, також цілком регулярно доводила мене до біди. Якось ввечері, коли я розпалював батьківське багаття для готування їжі, мати помітила, що я не співую віршик, який почув напередодні. Я не знав, що вона стоїть позаду мене, і вона підслухала. Як я, стукаючи поліномо поліно, з відсунутим виглядом бубаню. Леді лекле сім надбань. Сховала в сукні, без вагань. Перстник? Е, пер, перстенник? Що не вдягаю. Слово зле, що не вживає? Там, де мужа її свічка, двері є без ручки вічно, без замків і кришки скриня, де вижить його каміння. Має Леді таємницю, їй без сну, Уся кисниця. Дивину знайдеш таку на непрохідному шляху. Перед цим я чув, як це наспівала маленька дівчинка, граючись у скакавки. Ці рядки я чув лише двічі, але вони врізалися мені в пам'ять. Як і більше дитячих віршиків, вони добре запам'ятовувалися. Проте мати почула мене і підійшла до вогню. «Що ти зараз сказав, сонечко? Голос у неї був негнівний. Але я здогадувалася, що вона все ж не була задоволена. «Чув це у Фоловс?» я. Бігати кудись із міськими дітьми моє правило було заборонено. Недовіра швидко перетворюється на нелюбов, казав мій батько новачкам нашої трупи. Тож у місті тримайтеся разом і будьте вічливими. Я докладав у багаття кілька важкень хворостин і дав полум'ю об їх облизати. Мати як різ, час помовчала, і в мене вже з'явилася надія, що вона махне цим рукою. Аж тут вона сказала: «Не, гар, «Не гарно таке співати. Ти не замислилася про що ця пісенька?» Насправді ні. У цілому цей віршік здавався абсурдним. Але подумки, розібравши його, я помітив доволі очевидні сексуальні натянки. Оце зараз замислився. Раніше я про це не думав, її обличчя стало трохи ладнішим, і вона опустила руки, щоб пригадати мені волосся, пригладити мені волосся. Завжди думаєш, що співаєш сонечко. Я, начебто, був у безпеці, але не втримався і запитав: А чим це відрізняється від деяких горивків, хоч скільки він ждав, скажімо, того, де Фейн питає леді періаль про її капелюх. Я чув про нього від стількох чоловіків, що захотів його побачити і примірити. Цілком ясно, про що він говорить насправді. Її вуста стиснулася в мене на очах, вона не гнівалася, проте її задоволеною не була, тоді у виразі її обличчя що змінилося. Скажи но мені сам, у чому відмінність? попросила вона. Я ненавидів провокаційне питання. Відмінність була очевидною одне доведе мене до біди, а інше ні. Я трохи зачекав, показуючи, що як слід замислився над цим питанням, а тоді хитнув головою. Мати спритно опустилася на коліна перед вогнем, щоб зігріти руки. Відмінність у «Принеси, ну мені, будь ласка, триногу». Вона м'яко мене підштовхнула, і я чкурнув до задка фургона, щоб дістати триногу. А вона тим часом була далі. Відмінність тут між словами «зверненими до людини» та словами про людину. Перші можуть бути нечемними, але друге – це завжди плітки. Я приніс триногу і допоміг матері поставити її над вогнем. До того ж, леді Періаль лише персонаж – «Леді Леклес – реально людина з почуттями, які можна образити. Вона підняла на мене погляд. Я не знав, винувато оборонився я. Мабуть, я набув достатньої жалігідного вигляду, оскільки вона з мене в обійми, і поцілувала. Не треба над цим плакати, сонечко. Просто ніколи не забувай обдумати свої дії». Вона погладила мене по голові і сонечно всміхнулася. «Гадаю, ти міг би загладити провину як перед Леді Леклес, так і переді мною, якби знайшов трохи солодкої кропиви для сьогоднішньої печень я був радий будь-якій можливості уникнути осуду та погратися в заростях деревного збіччя. Не встигла вона доказати, як я вже зник. Також мені слід пояснити, що здебільшого я проводив з Абенті свій вільний час. Від звичних обов'язків у трупі мене ніхто не звільняв. Я за потреби грав роль юного пажа, допомагав розмальовувати декорації шити костюми. Чистив коней увечері та гримів бляшаним листом за сценою коли на сцені виникала потреба в громі. Проте я не сумував за втраченим дозвіллям. Завдяки властивій усім дітям нескінченні енергії та властивій особисто мені, не в ситімій жадобі знань, наступний рік став чи не найщасливішим часом на моїй пам'яті. Кінець 11 розділ.